Pozdrav! Pozdrav, ja sam Ana, a ja sam Leon, a vi služate Pozes, podcast Eurosong Haiera, treću sezonu, osmu epizodu, u kojoj pričamo o najboljim pjesmama bjeloruskog i islandskog predizbora. Slušamo se! Dobrodošli u osmu epizodu treće sezone, počećemo ćemo odmah Ana ima tradicionalno prednost po tom pitanju, pa Ana evo možeš početi. Kao što smo rekli prošli tjedan, pjesma španjolskog izvođača Blasa Cantoa zove se Universo i objavljena je, pa ćemo sada poslušati kratak isječak. Yeah. slušali universo, imali smo sličnu reakciju kao i nakon što smo poslušali prvi put uh, pjesmu Španjolske s dječjeg Eurosonga, koja je imala sličan ovaj turning point u pjesmi, ali to ćemo ostaviti za ovaj podcaste kad će review biti, ali review, review ali želiš li ti nešto nakratko prokomentirati ovo Španjolskoj? Ja sam slušala pjesmu i rekao, to je moj tip pjesme, odlična pjesma svaka čast Zaljubila sam pjesmu, gotovo to je to. I onda je došlo dvije minute i 30 i koja sekunda. Šta se dogodilo? Ja sam, ja sam ispala iz svega. Ne mogu. Mislim, ne sumnjamo njegove glasno nesposobnosti. To će sigurno on moći izvezno pozorniti daleko ne, od toga, ali... Ali to nije potrebno. Pjesma je bila genijalna meni do tog trenutka. Ja sam njega vidim, vidim ga u top 5. Sad malo manje, ali nema veze. Ali, odličan mi je, odličan mi je. Svaka kad španjolcima na izboru. <laughs> mislim... u, u top 5 ga vidiš iako, ovo je tek druga pjesma koju znamo samo. Nema veze. Nema veze. Ja ti dakle, ko sad je svakako u top 5. Ne, ne, ne, mislim da će biti top 5. <laughs> kužin, kužin. Pa šta onda pričaš bez za... Mislim da će biti u top 5. Na eurosungu, na... Gotovo, u top 5. Možda ne zbog ovog zadnjeg dijela, ali... Da. Sviđa mi se. Bravo za Španjolsko. Nadalje, u drugim vijestima, ovaj tijam bio za polufinalu u Rotterdamu u kojem je hrvatska ždrebana. Ždrijepan se kaže ždrijepan. Ne znam. <laughs> <Ne> zna. <laughs> <Da, se> što <šdrijepana. laughs> to znači? <laughs> Izvučena. Ždrijepana. <laughs> <laughs> ždrijep <laughs> se izrodila. Sgledam u tu riječ. Ne znam, ne funkcionira i što se ovdje događa. <laughs> Izabrana je, odnosno izvučena je u drugu polovicu prvog polufinala. Ako postoji imenica, postoji glagol, takav je jezik. Pos... Idemo dalje. Dobila sam napadaj. Preći ću preko ovoga. Idemo dalje u trećem polufinalu norveškog melodiji Grand prix Kristin Hussoj pobijedila je s pjesmam Pray For Me. Također, objavljene su i četiri nove pjesme za četvrto polufinale. Tako je, mi smo se kolektivno odlučili da će novi pobjednik biti Over the Sea. A, to je druga pjesma koja ih slušate. Isto tako moram istaknuti i pohvaliti Anu koja je prošli tjedan rekla da će pobijediti Kristin Husoy. A ja sam rekao da će pobijediti pink jacket koji je ispao u prvom duelu tako da. da... Sad znam bolje, sad ću vjerovat njoj, ali ovaj put smo se složili tako da over the sea it is, a, u toj pjesmi je u skladanju, pisanju i tako dalje sudjelovo je Aleksandar Ribak, tako da ima logike da će to iš dalje, ako ne nužno do samog eurosonga. A, posljednja vijest, i moglo bi se reći jedno od najbitnijih, je da ovog vikenda počinje Švedski festivalen sa svojim prvim polufinalom. Uh, Pijma možete već poslušati i prije polu finala uh, biti će uh, Mama s koje su nastupale prošle godine kao pod navodnicima prateći lokali. Vrateći vokali za Johna Lundvika. Mm -hmm. da, da, uh, također Robin Bengtson koji je prije dvije godine isto tako bio na Eurosongu sa I Can't Go On. Uh, Malu Pric koja isto tako prošle godine nastupala na, u finalu došla do finala. Sonja Alden koja već nekoliko puta bila na Eurosongu i Felix. Sanvan koji je, ako se ne varam, prošle godine bio drugi. Tako da, puno poznatih lica, puno dobrih pjesama, veselimo se prvom polu finalu i odličnom šovu koje će nam Šveđani definitivno ponuditi, a naravno da ne duljimo dalje, možemo preći na glavni dio emisije. Pa prvo ćemo poslušati pjesme koje su nama ušle u top 3, odnosno pošto nam treće mjesto dijeli nekoliko pjesama, možemo reći top 5 našeg izbora uh, odmah ću napomenuti uh, odmah Leone, odmah ću te raskrinkati toliko si namještao da tvoji favoriti uđu u ovih top 5 pjesama ali mojega favorita nisi i dalje srušio iz tih pet, tako da briga me, radi šta hoćeš jedino što si mi, dobro <laughs> Komentirat ću kako budu nadolazile pjesme sa svojom znači cijelu svoju negativnost samo prema tebi usmjeriti Hvala uh, <laughs> <tvoj> <laughs> ovaj, uh, Kao i ve, Hvala, uh, mislim ja sam uh, namještao donekle tako da <laughs> <laughs> Da dobre pjesme uđu To top 5. Ne. Međutim, pobjednik je ostoo isti, drugo mjesto je ostalo isto, treće sam malo tu našti malo tako da treće šujemo ne. Neke... Treće... treće. Sve si izbacuje samo da one koji su tvoj favorit i bar uđu negdje. Pa su sve na trećem mjestu tvoji favoriti Ipak sam ja executive producer. Uglavnom poslušajmo prvu Nema pjesmu. To <laughs> Ljudi ja Dakle, da ne zborimo, top pet je, ali na trećem mjestu uh, se nalaze tri pjesme, tako da idemo uh, abecednim redom. Prva nam, ne idemo abecednim redom, vidimo od kraja prema gore, evo tako ćemo. Prva nam je uh, Val sa pjesmom Davidna. Sada treće plasirano, jedna od treće plasiranih pjesama da vidnu, se sam ja dala iznimno niske bodove. Ali leo ne što si napravio, to si napravio. Mislim, ok, ja sad slušam pjesmu ponovno, ureduje. je. Vidim, može ajda neke u tih top 5 koliko već je, ali. Ne, ni, ni, ni, nisam sretna, neću ništa ni govorit, ne sretna sam, komentiraj svoje pjesme, evo ti, Tvoje pa... pjesme. Edo. <laughs> dobro. Uh, pjesma ovako ima dosta dobar ritam, meni se sviđa i uh, dobru energiju njih troje imaju na pozornice, ne znam koliko će ih zapravo biti. nisu skladni? Znači jedno, s <laughs> drugim <laughs> srećem ne bi nikad sparila. Dobro, na toj pozornici niko nikad nije dobro sparen ni s kim, to smo saznali iz tih audicija koje su boš me sačuvaj. Um, ima jedna koja je skoro ispo mikrofon, <laughs> ali, ali on, ona nije to. Sas, došla tu. Nije izbacili stviju. <laughs> pa ti si izbacila <laughs> da dala među top ocijene, znači je tri pol nije baš neki top To je, to je trećo redu od mojih favorita tri i je bila znači na trećem mjestu po mojem mjestu Ukočiće mi se čeljust od smijanja <harm> Uglavnom uh, Davidna, uh, odlična je pjesma Loši. ima <harm> koliko sam je da četiri i pol, čuj pa tu sušao si u dizo pet put sam da <sus> ali ima ocijenu ima, ima pjesma koja je dobila bolju ocijenu od toga tako da, da ne dodjimo dalje sa obzirom nemo puno pjesama na trećem mjestu uh, želiš li ti najaviti iduću? pa kad moram <ti> slušamo Napoli sa pjesmom Don't let me down good vines, you're always on my mind you're giving para nešto pozitivno ovoj pjesmi. Prvi si ti, ajde. Mogu ja, odmah. <laughs> Hoćeš da komentiram ja. Znači, prvo ovaj nastup. Kakve veze ovi indijanci imaju s njom u toj trenerci, kao prvo. Nije pjesma loša, da se razumijemo. Ja, ja zagovaram, pjesma je stvarno u redu. Uh, ima zvuk koji se meni sviđa, ima taj beat. Zanimljivi su, ali mislim to se ovdje to gledamo, moj pozornik. Opet ću reći da na toj pozornici nikad ništa nije onako kako treba biti, barem u konačnici, ali ja, ja sam odmah rekao koreografi. Koreografiju moram pohvaliti. Isprečavam, zagledamo i sad tu u pozadini. Znači, bez zvuka su još smješni. Nego... Smješni? Šmješni su. Još su mi gori, gori, bolji, ne znam. Nešto jesu, svakako... Uglavnom, da, to što si rekla, ima isto tako zvuk koji se i meni sviđa, jednostavno ima tu nekakvu pozitivnu, ja bih rekao, repetitivnost koja mi odgovara, taman dovoljno da zapamtim tekst, ali ne previše da bi bila dosadna, tako da iz tog razloga, to je koreografija, wow, uh, iz tog razloga je naše to naše drugo treće mjesto, a na našem... Prvom trećem mjestu Ovo neću mi komentirat Je KC Sa pjesmom Chili Pepper To jest Chiley Ja bih rekao s obzirom da ima samo jedno L Ali dobra ajde Chili Pepper I know what you feel Like chili pepper. Chili pepper. Like like Evo poslušali smo KC. Ja svaćam da je cura favorit, ko što si mi pokazao. Ali ja sam, ja sam da toliko ni sam kao prvo. Se dao jedan i pol. jedan i po. <laughs> znači, samo za pola. Od minimuma sam dala i to čisto, jer je zvuk, ritam mi je dobar, kao drugo, ja nisam do druge minute shvatila da je to na engleskom, tako da shvaćam zašto je u naslovu čili Pepe možda jednostavno, jer takav je izgovor, takav je poznavanje engleskog, pa kiksala, mislim. Ja sam toliko zlobna, sad moram prestati biti zlobna. Ona je favorit. Ali ja stvarno tu nisam ništa razumjela, osim chili pepper. Ne, sviđa mi se. Ne razumijem, Dobro, ne razumijem, ne razumijem zašto je favorit. Evo stvarno, samo zbog tog ok, ima ritam. To je jedino, jedino što ova pjesma ima. Je li to sve što tražimo? I koreografiju. Aj, pogledaj, to, je, to je Outfit iz 2007. što sam komentirala. Ja, znam. Mislim. znam. Aj, prauzmi mikrofon. U, um, mm, mm, <laughs> uh... <laughs> Ja sam ju ubacio naravno samo zato što je favorit, ali i zato što ljudi uspoređuju sa Zanom od prošle Zenom, Zenom od prošle godine uh, koja je pjevala like it i vidim sličnost, međutim Zena je dobro bolje artikulirala i razumili smo o čemu pjeva. Ovo ovdje je to što je ona rekla stvarno. Ja sam se trudio razumjeti, razumio sam svaku otprilike 15 riječ. Da... Se popravi? Um, prođu, mislim po pravi, mislim, možda će. Ne znam, ne znam. Ali... Ne znam, ja ali pjesma je catchy u, u, u određenoj dozi ajmo tako reći a ovako kad gledam sad da bi ju ja zapamtio, ne znam, jednostavno nekako mi to sve skupa nije idealno, iako razumijem zašto je, zato što je najenergičnija od svih njih, međutim ona nije ni meni zapela baš previše za oko, zato što naš favorit je po meni najpozitivnija pjesma koju pjeva najkarizmatičnija osoba tu, ali do toga ćemo već doć. Međutim, u među vremenu prepuštam Ani drugo mjesto, odnosno njezinu omiljenu jednu od tri. Izvoli. <laughs> ne, ne, okej. Okay. Meni su i prvo i drugo mjesto. S tim našim izborom sam ovaj zadovoljna tako da najaviću drugo mjesto na drugom mjestu Anastazija Glamozda Burning Again You the pjesme, ponovne izvedbe sad kad smo ponovno to pogledali nakon što smo ocijenili sve pjesme uh, Ana je napokon uvidjela puno grešaka koje sam ja odmah vidio ali rekao onak, dobro možda je ona vidjela nešto što ja nisam ali je obrnuto ja se bojim uh, tako da prepustit ću tebi da istakneš sve te neke ovakve sitnice koje bi, bi mogle smanjiti to cijeno ono, ona je na na puno mjesta je ona korektna i mene zabrilo, zabrinulo, mislim zabrinulo, dobio sam asocijaciju na Žana Marilalići, Treba mi snage za kraj, gdje ona maltene više od pola pjesme samo modulira svoj glas, samo ga pokazuje. Ona ovdje isto to radi, međutim, uz to što ona lijepo to modulira, ona malo ispadne isto ona, tako da ono, malo joj pobjegne, ne? Tako da zbog toga, i samo zbog toga sam ja malo dao nižu ocjenu, jer pjesma ko pjesma je ok, ali njezin, njezina prisutnost na pozornici je malo ovako intimide ja bih rekao, He, pa, ali evo, evo, evo. Ne, pa sama ta prisutnost meni je tu neku, je energična pjesma, ali daje neku jačinu interpretativna. <laughs> Dobro, prekini. Sad čula sam ja da je ispadala iz tonaliteta. Vidjela sam ja njena leđa više nego lice. Dobro, to je druga stvar koju sam sad primijetila. Ali ja stojim iza svog izbora, mislim, naravno to stojim. Bez obzira taj tonalitet i ti, to, ta njeno ispadanje, to se uvijek može korigirati, to je sve u redu. Ona to može malo popraviti, ali više, ima taj malo pogled protire u dušu. <laughs> da, malo me strah, <laughs> to je sa što ću reći. Izgleda jako ljuto, a ova pjesma je kako se Burning again. Pa da, pa što bi očekio od toga? Pa ne ove pokrete strastvene rukama i ne znam ni ja šta, a da ne govorim kao što si ti rekla. Da bi vremena okrenuta leđima, da ju ni ne vidim po levoj, opet se okrenula. Znači kad god pogledam ona se okrenula, znači ne, ne znam. Ne znam što si ti tu vidla u toj interpretaciji osim njenih leđa. Ne znam, meni se svidjela, meni, meni se svidjela, evo i dalje mi se sviđa ok vidim par mana sad ponovno slušanje i gledanje priznajem ali i dalje mi je drago da je tu gdje je i isto tako, kao što sam već pet put rekao, to je tri put i sad ću reći četvrti put, na toj pozornici uglavnom nikad nije sve kako treba biti, tako da moguće da će se do izvedbe u živo stvari promijeniti. Ajde, držimo fige. <laughs> to sve što možemo, bojim da. se. A za kraj Bielorusije idemo na naše prvo mjesto, a na njemu se našla Angelika Pušnova sa jednom vrlo pozitivnom i vrlo optimističnom pjesmom imena True Love go to sleep for case, We'll feel this energy that is far Oh-oh-oh once we feel alive Just might have hypnotize The flames reach into the sky Oh-oh-oh S nismo do sad slagali i slažemo se oko prvog mjesta, to je i najbitnije na kraju. Tako da bila je prava ljubav, prava ljubav, nije potrošna čulav. Eto, ajde nastavi. Ne puno za reći, stvarno je. Energična je pjesma, karizmatična je, ko što si ti najavio, jednostavno ima to nešto, vidiš ju na pozornici i čuješ tu pjesmu, to to je to nešto što je potrebno da bi ti jednostavno glaso za nju i da bi ti pjesma sjela jednostavno kad ti nju vidiš na pozornici kako ona pleše, pjeva uz tu pjesmu, odlično, tako da prvo mjesto, potpuno zasluženo i slažemo se napokon, Leone. Drago mi je dan, <laughs> uh, stvarno uh, pjesma ima energiju i ona tu energiju donosi sa sobom na pozornicu, za razliku od KC koja vrlo hladno pjeva tu pjesmu koja bi zahtjevala puno više energije ali ne želim se vraćati nazad na treće mjesto odnosno zapravo na peto u biti um... Jer uh, ova Angelika dakle i čula jednostavno, znači od prvog slušanja već nakon tipa, ma, ne znam da 45 sekundi prošlo, već sam znao gdje, gdje treba ići u a, a i tako dalje, svaki ton u biti jako je catchy si, za razliku. Nisi snao, ali prateći vokali nisi. Prateći vokali imaju svoje klibordove sa informacijama u kojem trenutku se moraju uključiti, ali evo... U. Jako, jako ih je zanimljivo gledat Kako su zbunjeni i nesposobni Pored nje, možda zbog toga i ona još se više ističe Zato što ona to, točno zna što treba Ima, vidi se da radi s publikom Koja je iza kamere Znam da na tim audicijama ima i publika Nije tu samo žiri uh, Koji ocjenjuje pjesme Jer ona vidi se da je, ne znam Zna, zna raditi s kamerom, zna raditi s publikom I odlična je, stvarno je odlična Evo Ja ju tu gledam Bez zvuka i, dalje i super mi je znači, Odlična je, da a u tom tonu mogućnosti idemo dalje idemo na jedan otok na dalekom sjeveru a, to je Island i slušamo prvu pjesmu iz naših top 4 zapravo sada sada smo sitje razvrstali, pa imamo četiri pjesme Onda slušamo četvrtu pjesmu na četvrtom mjestu Tako je Aha. I naravno Ana ti imaš čast izvoli <laughs> Na četvrtom mjestu slušamo Elizabeth s pjesmom Hunting <laughs> Joe Rise but I'm gonna keep talking. sa svojim, kako se to kaže, opsjedanjem. <laughs> da. <laughs> dobra, dobra pjesma, dobra vibra. Malo smo se sad spustili nakon Bjelorusije, malo su mirnije pjesme, ajmo reći, malo misteriozni Island, kako to inače biva. Razmišljam sad, do prošle <laughs> godine nisu bili baš misteriozni sa hatarima, ali dobro. Elta feg u originalu. Vrlo, ovaj, mislim, baš ono ističe se imate neke trenutke. Ja sam rekao da je to, meni zvuči kao dossier X, ti nekakvi tonovi, mislim, preposljedno da to synthesizer ili tako nešto, uh, koji proizvodi takve tonove, ali ona generalno ima, ima uh, brža je malo pjesma, pa je automatski dobila i višu ocjenu od svih nas, koliko vidim ovdje. Uh, ona to kroz svaki novi stih objašnjava na koji način je ona zapravo ta koja ga još uvijek progoni, ajmo tako reći, odnosno još uvijek mu proganja snove, još uvijek kad se uh, probudi ga se sjeti još uvijek, uh, jo je pod kožom i tako dalje. Tako da uh, šalje određenu poruku, iako možda prezorno nam to prikazuje, ali opet pjesma dobro zvuči, dosta radio friendly, tako da za mene je samo zbog toga dobila višu ocjenu. A, dobro složila bih se s tom sad kad se nam to lijepo pojasnio što to sve znači, što to sve nosi definitivno ono a, ne mogu ništa protiv toga reći složila bih se ima tu ne mogu sad reći da bi mi se da se sad ne istakla u gomili ta pjesma ali evo sad kad ju slušam i odmah iza toga reakcija je pozitivna definitivno i tu je gdje je i tu je gdje treba biti ali da bi ja sad nešto više za tu pjesmu rekla, ne jedna Okej, okay, dobra, pjesma čisto, čisto okej, okay. evo, to je no. to, to je to, lijepo si ti to sve reko. tako da evo možeš nam najaviti i pjesmu pod rednim brojem 3 nam se nema. Na trećem mjestu nalazi nam se Brinja Marie sa pjesmom In Your Eyes, odnosno u originalu to je bilo Augon Thin. To je to, da pada tvoje oči To je to Slušemo Closed in open door Where nobody's been before Talking about the things that you don't know about Sometimes you may be right Sometimes you may be wrong But is there another side to go down and make sure If it's me that you're running from Just stop the running are gone only the pain will make you stronger cause you need to know Sada in your eyes moram priznati da je mene, mene se pjesma dojmila te kada smo ju čuli na engleskom jeziku. Uh, to je zadimilala me se i kada smo ju čuli na islandskom, međutim, sam je malo podigla osjenu kad sam čula na engleskom jer jednostavno mi je više došla do izražaja. Uh, jedna moderna pjesma, moderan zvuk ko što je leon sada baš komentirao dok smo slušali dupa zvuk tako da, apsolutno, vidim odmah zašto se meni svidjela A, to su pjesme koje meni odgovaraju i to je pjesma koje, mislim i prolaze tako da ona ima velike šanse ali sad opet, ovisi o publici pjesma je, pa meni je bolja nego prošla ja moram reći, nekak mi možda mi se više sam sviđa njezin stil njezin glas, ali eto to su nijanse sada, što se mene tiče Leone Slažim se. Pjesma bi bolje zvučala možda da se još nešto nadoda, fali je onako malo nešto više. Jer ja ne mogu se točno ni zamisliti kako bi to moglo izgledati na pozornici. Što, što će se tu točno događati? Kako ona to može izvaziti da izgleda toliko dobro i da zvuči toliko dobro paralelno s to da bi ljudi podili slušalicu i nazvali ili poslali SMS ili što se već radi na Islandu. Um, jedna radio friendly pjesma, ali to je to. To nije pjesma koja pobjeđuje na Eurosongu. A ne bi, ne bi se osudio reći ni da je pjesma koja pobjeđuje na svem kepninu. Tako da ja bih samo produžio na naše drugo mjesto. A na njemu se nalazi Nina s pjesmom Echo. Sada ja imam malo dvojbe oko drugog mjesta ovog puta na Islandu. Um, pjesma ima energiju, ima, ima lijepo ona pjeva, ovako je simpatična, na nice izgled. Međutim, cijela pjesma je otprilike više manje u istoj razini. Nekako, ne bih rekao da je monotona, ima ona svoje neke trenutke, promjene tempa i tako dalje, ali nešto joj nedostaje. Nešto što pjesma na prvom mjestu, po mom mišljenju, ima. Uh, tako da... Jako puno ljudi hvali ovu pjesmu Međutim, ako bih Smio, htio <laughs> Smio istagnut um, Mislim da ovo je ovo jedina pjesma Kojoj engleska, odnosno islandska verzija Niti pomaže, niti odmaže U oba slučaja uh. Dakle, to je tu negdje i nije da je to sad negdje više ili niže Ali opet naspona našeg trećeg Odnosno četvrtog mjesta opet malo bolje Tako da, Ana? Uh, da, nekakav Slušamo ovu pjesmu Nismo sad puno dobili s njom ne, ne odzvanja mi u glavi, oprosti. Ne odzvanja. <laughs> Kao, nije jekao u moje glavi. Kontačno. Ja. <laughs> <Okay. laughs> Nina je simpatična. Uh, donosim, ima tu neku notu u svom glasu koja ju je dovela na drugom mjestu, pa ima sočnost u svom glasu. Bože, što to znači? Ja više neću pričati. Okay. Uh, nema se to puno što za reći. <laughs> nema se to puno reći više. Toga za Ninu. Lijepo si ti to, Leone, nama rekao. Uh, ja sam zato, pošto su meni ove tri pjesme sad postale toliko iste, da mi odem na prvo mjesto, na pjesmu koja je malo drugačija od ostalih i prvi put mi je jako drago što ja ne moram ovo čitati, izvoli Leona. s obzirom da imamo samo jedno strano pod navodnicima slovo, to je to islamsko F. f, f. Pijeva nam Dati i Gagna Magnet sa Pjesmo koja se zove Gagna Magnet odnosno na engleskom to bi bilo think about things. Pa slušamo We are together anywhere that I would rather be. Three of a I just hope you enjoy our company sometime and though I if I hide as if the stars have started to align we but found together now and forever and I will never let you go. definitivno različita od ove prve tri koje smo dosadno čuli a ovo bih zapamtila uh, suno jako se veselim njegovom nastupu da vidimo uživu kako će to izgledati vjerujem da će napraviti show da će biti zanimljivo uh, ne znam oće mu to pomoći ili odmoći u cijeloj toj priči ali evo od nas je dobio prvo mjesto drugačiji je zvuk uh, ima to nešto retro u svome zvuku i to je jednostavno to što je dovelo da smo ga mi prepoznali kao potencijalnog pobjednika. Leone zaključi priču. <laughs> Sve si mi oduzela, znači šta? više nemam šta za reć. Sve u svemu Retro vibe, nekakve 80 se osjete u njegovoj pjesmi i odličan ritam pjesma se cijelo vrijeme kontinuirano se nadograđuje sve do samog kraja kada se čuje onaj početak pjesme Gloria Estefani Konga moram to primijetiti bacite pogled, slušajte, možda ćete skužiti vi um, možda i namontiram to ovdje Your body, baby, do that no, you can't any Tako da, eh, drago nam je da se on vratio Bio je tu prije tri godine I napravio odličan show Dakle, nastup mi bio super Mislim da bio na drugom mjestu tada I vjerujem da će Što god napravio na pozornici Vrlo je funky, da <laughs> Što god napravi na pozornici Ispašće dobro i on ja mislim da ima odličan stav I mislim da je jako harizmatičan po tom pitanju Tako da uh, Neka pobjedi, neka odnese pobjede, svako Zaslužuje to I time bismo završili Zar ne? Tako je To bi bilo to za danas Od nas Ovaj put ću ja zaključiti emisiju <laughs> <laughs> Slobodno By all means evo bili ste s nama još u jednom pozesu, hvala vam na slušanju idući tijedan nastavljamo s pjesmama predizbora a koje zemlje slušamo, možda Moldaviju ne <laughs> <laughs> o ne? Moldaviju, nju sam ne prošli tjedan, ali sam eto prikladno zaboravio da ćemo o njoj pričati, tako da idući tijedan ćemo pričati o Moldaviji, evo časna uh, Scout's Honor ovoga Vjerojatno, nećemo da ima tu jako puno toga za najavi, dakle za početak ove subote uh, možete pratiti norveško četvrto polufinale, možete pratiti prvo švedsko polufinale kao što sam najavio na početku, uh, također prvo polufinale u Litvi, a u nedjelju je kraj glasovanja na eurovizijskoj aplikaciji za češkog predstavnika, tako da ko još nije, neka ode i neka glasa. Uh, da vas, da vas samo podsjetim na to da morate obrisati aplikaciju i ponovno ju instalirati, u suprotnom ćete automatski dati glas za we all poop e, tako da da e, tako da to napravite i također imamo prvo polufinale u Poljskoj e, prvo od tri e, i još jedna novost koja će se već lijepo razviti do kraja idućeg tjedna, e, idući tjedan počinje Sanremo tako da tamo možemo čuti jako puno novih pjesama, puno je na Hypan Show, bit će jako puno uh, dobrih stvari, a isto tako u idući četvrtak će biti objavljene i sve pjesme sa Beovizije koje ćemo moći čuti. Tako da uh, morat ćemo se dogovoriti oko toga što ćemo raditi sljedeći tjedan, imamo jako puno toga. Prema tome, evo, sada, sada ti završi <laughs> slobodno. <laughs> Prima tome zaključili smo da Moldavija ispada iz našeg slušanja. <laughs> <laughs> Za, sad. <laughs> Za sad. Neka još je na repertoaru pa ćemo vidjeti. A vama hvala što ste nas slušali i što ste bili s nama u još jednom pozesu. A do idućeg puta uživajte, zavoljajte se i... Pozdrav! Pozdrav!